Odile de Choral, 2216 voix, soit 41,88%. Odil Dukohal, orain arteko zapesak lortu du, ondoko sei urteko legegin zaldirako giltza euneko berroita batkako txelaroita sortzirekin. Filip Aramendi atzetik zuelarik, euneko ogoita maseikako tx porzentailarekin eta Daniel Puluk azkenean euneko ogoita batkako tx berroita emaitza lortu du. Poza alde batetik eta decepzioa, abertzale eta sozialisten aldetik irabazteko aukera zutelaren esperantza baitzuten. Filip Aramendi. Bon, decepcion dira, decepcion dira, bagin nuen paradaba ator irabazteko, ez dugu irabazi. Bo, beharko dira ikertu uh, arrozoinak, sushen, ez dakit, soindiren egiazki. Ez ja, Frantxez Ezkerre uh, denak boskatu duten uh, gure alde, ez da segur. Damugarria da, alabalinba da, zenta, hor galere usten dugu ere eskoina errikoetxean uh, sei urten dako. Baina niretzat gargaintzitsua na dena da gure emaitza abertzale bezala. Esezke zale bezala gure emaitzak gorakada da handia egin du aurten eta horrek motivazio handia egiten gaitu gure laneian segitzeko, gannahi baitu populazioak egrueta gehiago onartzen dituela, gure proposamenak eta gure ideiak eta... Bistanda gure lanasegituko dugu eta 6 urten buruan berriz izango gira eta egun batez lortuko dugu. Odil doko jale, hau lortu eta bere lehenitzak oposizioko Aramendi eta Lazal entzat izan dira. Eskertuz, eraman duten kampaina errespetuan eraman dutela. Ezo diremen falo mennua du lomond, mena M. pasko on vraiment une une campagne uh, respectueuse les uns des autres Alabada Herriko Konche Joan do kojalan zerrendak 21 aulki jaso ditu Philip Aramendirenak 5 aulki eta Daniel Pulurenak 3 astelenetik goiti hasiko dira lanean eta lehenengo dosierrekin, odildoko jala. <totipatik> <tipatik> Bailen dosierrak hartuko ditudanak aztelenetik goiti, bukatu ez ditudan lanak izango dira. Hau da, 2008an ireki behar den zarretxeak, kamietako irureunda berrogei etxe bizitzak eta hiri erdigunea. Asinuena eta promese egin diedan aurruñarre egingo dut eta oroar urruñar guzietaz okupatuko naiz, eszeptziori gabe, azken sei urtetan egin duda wartawan